Северіно, напевно, вже тоді плекав думку про штуку з невидимою дівчиною і в маленькій циганці добачив усі дані, потрібні для такої ролі. Крім відповідного виховання, він намагався впливати і на її організм, який і так мав властивість дуже збуджуватись. До такого збудженого стану, коли в дівчині прокидався пророчий хист він доводив її штучними засобами. Згадайте Месмера та його страхітливі досліди. І щоразу вдавався до них, якій треба було виступати з пророцтвами. Фатальна випадковість дала йому змогу здогадатись, що коли дівчинка витримувала якийсь біль, вона особливо розпалювалась. Тоді її здатність проникати в чужу душу збільшувалась до межі неймовірного, і вона ставала ніби ясновидицею. Відтоді той страшний чоловік перед кожним виступом жорстоко мучив її, щоб довести до стану найбільшого ясновидства. Бідолашній К'ярі додавало муки й те, що вона – коли Северіна не було вдома, мусила сидіти скорчена у своїй скрині. Часто навіть цілий день, щоб ніхто не викрив її присутності, якби випадково пробрався до кабінету. В тій скрині вона також переїздила з Северіну від одного міста до другого. Доля К'яри була гірша і страшніша, ніж доля того карлика, якого возив із собою відомий Кемпелен. І який, схований у ляльку, що зображала турка, повинен був, удаючи автомата, грати в шахи. В столику Северіно я знайшов чималу суму грошей у золотій паперах, і завдяки цьому мені пощастило забезпечити К'ярі пристойний прибуток. Апарат для оракула, тобто акустичні пристрої в кімнаті і кабінеті, а так само й інше штукарське знаряддя, яке не можна було перевести, я знищив, але, згідно з чітко виявленою волею небіжчика, скористався багатьма його таємницями. Влаштувавши всі ці справи, я сумно попрощався з малою к'ярою, яку добрі господарі хотіли прийняти за дитину і виїхав з міста. Адже минув цілий рік. Пора була вертатися в генієс де високоповажний магістрат чекав, щоб я полагодив їхній міський орган. Та небові чомусь захотілося, щоб я залишився штукарем. Тому воно дало змогу одному клятому шахраєві вкрасти в мене гаманець, у якому зберігалось усе моє багатство, і таким чином змусило мене вже відомого на той час механіка – який мав багато атестатів та патентів задля шматка хліба показувати свої штуки.